Bonca Imre Bonca Imréről, Bonca Sámuelnek, apám nagybátyának egyetlen fiáról, tudom, hogy romantikus hős volt, bátor és vakmerő, aki szőrén ülte meg a lovát, elszánt és délceg, mindaddig, amíg a forradalmi eszmék leveretésén érzett bánata, elméjét el nem sötétítette. Története egy a sok szomorú emlék közül, amit háborúk és forradalmak hagynak maguk után. Bonca Imrét ifjúságának szédült lelkessége vitte a szabadságharcba. Utána évekig fogságban sínylődött az osztrákoknál, honnan nagy anyagi áldozatok árán váltották haza. Később sikerült valami jobb vármegyei hivatalban elhelyezkednie. De mikor már minden rendbe jött körülötte, váratlanul kitört rajta az elmebaj. Tört és zúzott mindent, ami elébe került, a fellebb valóit osztrák bérenceknek, császári lakájoknak titulálta. Ez a bonca megőrült, s aránylag fiatalon beállott haláláig a kolozsvári tébojda lakója lett. 45 éves volt, mikor ott a téboldában sorsával örökre kiengesztelődött, és megbántott lelke elcsendesedett. Az elmegyógyintézetben meglátogatta egyszer nagyanyám bonca Berta, aki később sem felejtett el Imre bácsit, ahogyan a kórház kertjében ült, lombos fák alatt, szótlanul, reménytelenül. Nem kérdezősködött senki felől, és semmi után, amit elzárt előle a vasrács. Nem panaszkodott, és nem is voltak kívánságai. Élő halott lett a szegény szabadság hős. Mikor búcsúzásra került a sor, egy női hajszálakból készült karkötőt ajándékozott nagyanyámnak. Ez az ékszer, amelyet emberfeletti türelemmel sodort Bonca Imre osztrák fogsága idején, most az enyém. Sokszor elképzelem, mi mehetett végbe földül szívében, mi alatt ujjai között készült a kézi munka. Eléggé bonca vagyok hozzá, hogy vérem erején keresztül érezzem nagybátyám tragikus sorsát, aki vad fiatalságában a világot készült lángbaborítani, s helyette be kellett érje szorgalmas és ártatlan játékával, sok barna női hajszál csipkévé bogozott sejmének.